Thank you. jehož podepírám můj vyvolený v němž jsem nášel záhlíbení. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Tří králové už šli dál. Vlastně včera, 6. ledna, zjevený páně, nebo řeckým slovem epifanias. Tím vlastně už skončilo to vánočný období. Ještě stromek nám zůstává jako vzpomínku, to je v pořádku. Jsou tam ještě nějaké sladkosti ta na tom stromku. Tak, dneska už jedeme dál. První neděli pozjevený páně bývá tradičně spojený se čtením o kštu páně, o ježišovém kštu v Jordánu. Má to pokračovat, musí to pokračovat po Vánocích. Nemůže, nemůže zůstat Ježíš v jezlích vedle mě musí růst. A nejde jenom o zjevený páně, že se jednou objevil, ale aby s námi v tomto světě žil. A to je to první, co o něm slyšíme v Biblii, že se dal Janem Kštítelem kštít. Protože chce být s námi a chce být také co so hřišníky, které si dali u Jana na pokání o hříchu. A tak s nimi je tam Ježíš. A věřím, že přichází i dnes k nám. Ten kštupáně bývá také v příležitosti, abychom my připomněli svůj křest. Proto dnes hoří Paška, jako vzpomínku na Ježíšovo zkříšený a vzpomínku na náš šest. Veleben buď Bůh a otec Pána našeho Ježíše Krista, nebo nám dal zkříšeným Ježíše Krista nově se narodit k živé nadě. Tak jsme se narodili. A připomínáme to, že Bůh se. Jednou a provždy s námi spojil. Voda se nás dotkla, a očistila nás od hříchu. Položila se nám ruka, jako znamená, že jsme přijali jeho duch ducha. Rozsvítili jsme světla a říkali se naše jména. Naše jména, my jsme už zapsány jako boží děti. Se znamením kříže je jasně, že patříme k němu, k našemu výkupce. Kristus nás povolal a dal nám cíl našeho života a přece stává se, že zůstáváme na půl cesty jsme dostali společenství bratři a sestry v církvi a přece se to stává, že jsme rozdělení, jdeme jeden proti druhému. Ježíš nám ukázal cestu, abychom ho následovali a často jsme nedůslední a nebo nemyslíme na to, co děláme a noc co neděláme. Pokor se spolu před svatým Bohem a v tichosti srdce myslíme každý a každá na své provinění. Samému Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe odpovězme na otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk? A že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzi lidí? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz, vyznávám. Vyznávám. Já také vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Pakli ano, odpověz. Věřím. věřím. Já také věřím. Odpustiš všem, kdo se proti tobě provinili, jsi ochoten odpustit, vyznej odpouštím. Odpouštím. Já také odpouštím. Bratři a sestry, všemohoucí Bůh se nad námi smiloval pro utrpení smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijměte slovo milosti. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen. Syn a seslal si na něj svého ducha. Dej, abychom také my, kteří jsme se těm stali tvými dětmi, se nechali vést tvým duchem. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Dnešní čtení z knihy proroka Izajášá. Toto pravý Hospodin. Zde je můj služebník, jehož podepírám můj vyvolený. Něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národu. Nepšičí. A hlas nepozvedá. Nedává se slyšet na ulici. Na lomeno vštín nedolomí, Neshasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Nehochavně, nezlomí se, Dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Svíce nohám mým je slovo tvé, Světlo těch se Třetí tu přišel Ježís Galileje Jordán za Janem, aby se dal od něho pokštít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokšten od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připuš to ní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh Žádá, Tu můžeš jen já nebrání. Když byl Ježíš opštřen, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, Jehož jsem si vyvolil evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí si přiměřené Kristus se svým křtem postavil k boku všech hříšníků. Tím, že se stal naším bratrem, staneme se členy Boží rodiny. K tomu společenství se hlásíme tím, že připojíme se ke slovům, Starého křestního vyznání. Věřím Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal Ducha Svatého, narodil se z Marie, Panny trpěl pod porcím Pirátem, byl ukřidován, umřel a byl pohřben. Sestoupil to pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštěných hříchů, vzkříšení těla, život věčný. Amen.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 Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. No, jako evangelici v Čechách jsme zvyklí, že nás není mnoho. Zbory jsou různě velké, bratr senior má tam v Buljovicích několik set lidí jako členy že? a tam se schází větší počet, aby se. Tady to naše podlitevny jistě nejdeme a máme pocit, že nás bude ještě méně, že někteří odchází a jsme smutní z toho, že je nás málo. Radši bychom byli, byli bychom potřebnější. Ale myslím se, že to co Pavel chce říct i jinam, to se netýká toho počtu. To se týká toho sebevědomí. A sebevědomí mají evangelici tradičně také v Čekách docela velké. Byly doby, když lidé říkali: Já jsem věříci, ale nejsem katolík, já jsem evangelík, a to je něco úplně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 Šly ty různé vlivné osobnosti proti sobě. My toužíme v Česko-Bratě církvi po nějakých duchovných osobnostech, nějakých dobrých kazatelch, které můžou přitahovat další lidi. Ale právě toto tam vedlo k velmi špatné situaci, že byl tam nějaký Apolo, apolos.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 nebo svými schopnostmi dali dali dohromady zbor. Myslím, že v našem staršostvo to víme, jak jsme nedostateční a že v tom malém zboru možná to je snadněji poznat, než ve velkém, že musíme přijmout. A Bůh chtěl zahanbit moudré, zahanbit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 a chce, aby to bylo také efektivní a přínosně výnosně pro společ, společnost, ale nechce, abychom na tomto stavili. Chce, aby stavili na tom vyvoleném Boží, na Ježíše. To vysoké má být znehodnocené, aby mohl Bůh vyvolit to slabé.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 a můžeme spolu s Kristem, který vydal sám sebe za druhý, zkusit budovat církev. Neskladejte v moc nekladej síle jejich, která stá byla. Let Je důstojně a správně, abychom ti svatý otče vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného syna. Nebo tvůj jednorozený syn nás obnovil světlem své nesmrtelné podstaty, když se zjevil v těle naší smrtelnosti. Proto se připojujeme k andělům a všem svatým, oslavujme tvou znešenost a jednomyslně zpíváme. Smatý, smatý, smatý, že jsme na cestě za tebou. Děkujeme ti za tvou lásku, která nám svítí v temnotě a našemu životě dává směr. Vyvoláváš nás ze skromné jistoty, vedeš nás i po takových cestách, na které se cítím, necítíme dost silný. Podporuješ nás společenstvím lidí, kteří nás provázejí, kteří nás posilují když ochabujeme, kteří nás potěšují, když máme pocit, že už dál to nejde. Děkujeme ti za všechny, kdo nám předešli. hlavně ti však děkujeme za toho, který nás provází v bezpodmínečné lásce. Děkujeme za Ježíše Krista, který zde s námi žil a za nás vytropil smrt. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen v záchleb, vzdal díky lámal je a řekl: Vezmete a jeste toto jestné tělo, které se za vás vydává. To na mou památku. Stejně za po řekl i Kalech a řekl: Tento Kalech je nová slova z na mou krvi. To činte, kdykoliv budete pít na mou památku. A tak myslíme milostí vyotře na slova a na skutky tvého syna, který nám předešel. <těk> Svým životem nás učí víru tobě a tvému přikázání. Svou smrti nám ukázal, jak veliká je tvá láska. Vzkříšeným v nás zbuzuje naděje, obživující všechny, kteří jsou unaveny a zoufany. Prosíme tě, sešli na nás, svého svatého ducha, abychom při přijímání chleba a vína byli učiněni jedno tělo s Kristem a se vší jeho círky. Dej, abychom tě na svých cestách hledali, abychom se s tebou setkávali, abychom tě poznávali. Za to prosíme skrze Ježíše Krista, který je naší cestou k tobě. A spolu jako tví dcery a synovi spolu k tobě volám. Bód, přehnáš tě nám svý. se pozdravením pokoje. Je mi dana veškerá moc i na nebo na zemi. Jdete ke všem národům a zostávajte mi učetníky, který je ve jméno Otce i Lice. Chtete je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Ale... Jsem s vámi po všech těch, až to skonání jako. Vás zachovají ve výře do životu věčnému, kde to v pokoji. Pane, byli jsme hosty u čtvrtého Oslavujeme tvou lásku a prosíme tě, vezmi náš život. Do svých rukou a spoduj nás podle své vůle. Dej ať nezapomeneme, že jsme byli spolu u tvého stolu a že patříme k sobě a k tobě. Dej ať brzy přijde den, kdy svůj lid ze všech národů přijedeš. K naplnění ve tvém království. Amen. Pane věčný Bože, tvoje představy se liší od našich představ, od našich cílů. Nyní musíš zámět nás a naše dobře míněné snahy. Abychom konečně přijali od tebe milost, lásku, pomoc. Prosíme tě, abychom dokázali ti pustit do svého života. Abychom měli na celý rok srdce. Abychom nemysleli že vystačíme bez té. Děkujeme ti za to, že skrze Ježíše se přišel k na... nám. Je to tvoje iniciativa, je to příležitost se seznámit s cestou správnou, s cestou díry. Pomoc, abychom se na tu cestu vydali, abychom nezůstali stát na půl cestě. A teď abychom pochopili, které máš preference ty. Že netoužíš po celebritách, po vlivných a mocných, po těch, které výkají svým obdarováním a svým schopnostmi. Ale ty toužíš po člověku společenský s ludem, se slavem, s opovrženými. Ty, abychom to pochopili a abychom to udělali stejně. Myslíme na lidi, kteří potřebují záchranu a pomoc. Na oběti nespravedlnosti a násilí na těch do atropí v válkách. Myslíme na lidi, kterým se ostatní posmívají. Myslíme na lidi, kteří nemají přátelé. Myslíme na lidi, kteří už nekřičí ale jenom určí. Myslíme na lidi, kteří potřebují Lidi, kteří si zastanou. Myslíme na lidi v našem okolí na ty, které my neznáme, to jsou daleko ale víno, a víno víš, že existují. A svěžíme toto tobě. Tobě se dá věřit v tebe tobě se dočkáme cíl nejenom našeho života, ale i našeho společenství. A tak buď s námi na cestě našeho sboru, našeho společenství, přítomen, řehli nám celý tento rok, celý na naš život, až na rok. A poštěl Pavel píše, ti, kdo se dají vést Božím duchem, jsou děti Boží. Požehnejí vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět hospodin jsou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin jsou k vám a dej vám pokoj. Amen.